Bine v-am găsit, dragi ascultători! Pentru a încheia vorbirea despre virtutea dragostei, trebuie să spunem și care sunt mijloacele cele mai deseamă prin care creștinul își poate întări și înmulți dragostea. Mai întâi, cugetarea asupra dragostei nemărginite a lui Dumnezeu față de lume, pentru mântuirea căreia și-a jertfit pe unicul său fiu. Apoi, cunoașterea cât mai temeinică a învățăturii creștine, pentru care credinciosul trebuie să citească el însuși Sfânta Scriptură și să se instruiască citind catehismul, ascultând predica și așa mai departe. Apoi, rugăciunea stăruitoare și fierbinte către Dumnezeu, participarea la Sfânta Liturghie și rugăciunea personală de acasă. Împărtășirea cu Sfintele Taine, care sigur presupune spovedania, cercetarea de sine și apoi însăși comunicarea. Râvna de a împlini voia lui Dumnezeu și a se feri de păcat. Este o atentă cercetare de sine și o atenție la tot ceea ce face omul în fiecare clipă. Apoi, Cunoașterea și urmarea vieții mântuitorului, care prin viața sa pământească a dat cea mai măreață pildă de dragoste. Lupta împotriva iubirii semețe de sine și împotriva alipirii pătimașe de bunurile pământești și facerea de bine față de aproapele. Toate acestea ne vor ajuta să sporim în noi lucrarea dragostei. Dar totodată trebuie să știm și care sunt păcatele împotriva dragostei creștine. În înțeles mai larg, fiecare păcat este îndreptat împotriva dragostei, fiindcă această virtute este temelia vieții creștine și porunca cea mai de seamă pentru creștin. Dar, întrucât dragostea este o virtute deosebită, sunt și păcate îndreptate direct împotriva ei. Iată-le. Ura față de Dumnezeu, adică împotrivirea cu dușmănie față de învățătura sa și față de rândul bisericești, socotindul l pe el răzbunătorul nedrept al fără de legilor și urzitorul nenorocirilor. Apoi, împietrirea inimii față de primirea mijloacilor puse la îndemâna creștinului pentru mântuirea sa. Apoi, pisma față de aproapele care stăruie în ascultarea față de poruncile lui Dumnezeu. Fățărnicia, prin care cineva se arată că iubește pe Dumnezeu, dar numai cu vorba, nu și cu inima și cu fapta. Iubirea de sine peste măsură egoismul, din care se nasc multe alte păcate, alipirea pătimașă de bunurile pământești, că rădăcina tuturor relelor este iubirea de argint, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 -a către Timotei, capitolul 6, versetul 10.